з більш-менш вибагливим малюнком, а часом іще потім вишити від руки, вовнуючи очками у кожній кратці. ще розрізують на три рівних частини, а потім дві з них не зшивають, а пришивають до третьої таким способом, щоб середина третьої частини приходилась проти розрізу, що розділяє дві перших частини – але лицевою стороною. Пошиту таким способом на кшталт букви Т плахту перегинають так, щоб її бічна частина опинилася внизу та обмотують навколо стану, прив'язуючи крайкою або поясом. При цьому бічна частина прикриває задню сторону тіла, а дві інші частини – боки, залишаючи тільки невеликий розріз спереду, прикритий попередницею. Як і запаска, плахта являє собою незвичайно стару одежу. Вона, мабуть, близько споріднена зі згадуваною в старовинній літературі понявою. Назва ця затрималася ще на Курщині, на Орловщині та в деяких суміжних з ними великоруських губерніях де її прикладають до одежі, що нагадує дергу, і тільки малюнком вона трохи подібна до плахти. Як запаска, так і плахта були, мабуть, єдиною одежею нижньої частини тіла за козацьких часів, коли одяг означався особливим багатством. Плахти виробляли тоді, вживаючи для того шовк, срібні та золоті нитки – в наші часи плахта все більше виходить з ужитку, переховуючись тільки в деяких місцевостях на лівобережжі та трохи на Київщині. Стали значно простіші візерунки на плахтах, що з них кожний має свою народню назву – картата, рогатка, синятка, крижева, закладяна, хрещата тощо. А в Галичині Особливо у гуцулів та почасти у бойків. А замість плахти бачимо запаски, часто дуже вибагливо ткані. З шовковими та металевими нитками переважно жовто-гарячої, а зрідка синьої та іншої барви. Притому вони ткані в горизонтальні смуги, а не у кратки, як плахти на великій Україні. В українських селах Бесарабії та на Буковині. Запаски найчастіше роблять чорної барви з більш-менш строкатим краєм унизу. Попередницю, передник, хвартух, носять найбільше, як це вже зазначено, разом із плахтою. Але ця частина одежі втрималась і тоді, коли плахту заступила спідниця. Попередницю роблять, звичайно, з більш-менш барвистої матерії – найчастіше з крамної. В деяких місцевостях на Волині їх навмисне чуть по селах або роблять з купованого сукна, оздоблюючи їх вишивками. А в інших місцевостях, як, наприклад, у селі Бехах, їх роблять з килимової тканини з особливим малюнком. На Північній Україні Переважають білі попередниці а затканою червоною крайкою внизу. Досить багаті та гарно оздоблені попередниці можна бачити на Поділлю, на Підгір'ю та в горах Галичини, де їх часто вишивають шовковими шнурками, стрічками тощо. Спідниця, димка, літник, андарак, кабат, фарбан тощо. Коли саме на Україні запаску заступила спідниця європейського типу, сказати досить тяжко. Але можна гадати, що це почалось із Заходу та послідовно посувалось і посувається на Схід. Судячи по малюнках Рігельмана та по інших джерелах, Спідниця з'явилась на Східній Україні вже за козацьких часів. А саме у вищого стану, що почав там на той час витворюватися. А на Західній Україні –